i després en esfiles del partit socialista, arribant a ser regidor. Aquí, amb 71 anys, dedica molt del seu temps lliure a portar la l'associació de pensionistes i jubilats de Seúlla. Encara que també ens hem massaventat que la passió per la música la té intacta i està aprenent a tocar la guitarra. Bon dia i benvingut. Bon dia. Be, eh comencem ja l'entrevista. El, fa unes quantes setmanes es va celebrar l'Assemblea la, de l'Associació de Jubilats de Sella, en la que vostè fou reelegit. Així que eh, des de molt temps fa que és vostè president i què és el que el va motivar a agafar aquesta responsabilitat? Doncs pues, jo soc president ja fa tres anys. En això fa tres anys que és la que diu els estatuts que té que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 la junta de, directiva d'aquesta associació, el qual jo vaig, em van nombrar president. Des d'entonces, pues, com tots sabeu ja, qui són la junta directiva, doncs pues, totes les pers, persones d'així del poble, jubilats, i, i des d'entonces pues, han anat enduant endavant per pues, aquesta associació, conforme han pogut, perquè ja sabeu que la crisi aquesta també m'ha afectat algo en en la labor de de de la tos, de de de, de, de, de, de, de i tot això. Però bé, pues, así han i así anem funcionant. Bé, eh, la veritat la tutelitiva no, no la coneix, eh? imagina que si si si ens la podia, si ens la podia dir i també molts socis són en, en la seva associació. Pues ara, en aquests moments, eh, som 200, 220 o exacte, exacte el número, però 220 socis eh, som ara en aquests moments. I podeu figurar-vos que un poble com este de 600 habitants, que siguem 200 i pico associats, doncs pues, ja figurava-vos el percentatge d'anys que aquesta població té. També, però aquí figuren tots els que es, totes les persones jubilades formen part de l'associació, no? No, és que hi ha moltes jubilades que no... Aquí és voluntària, que no vol apuntar-se, no s'apunta és aquesta associació. Que hi ha molts jubilats que, que no perteneixen al club perquè no s'han volgut apuntar. Pues si de 650, 220 són les que estan apuntades i encara n'hi ha que no estan apuntades, sí que s'ha d'indicar. D'aquí podeu treure major... el, el percentatge d'edat d'aquest poble. Molt bé, continuant, eh, podria explicar-nos quina és la, tas la tasca que porta la, la seva associació a en el poble consella i, clar, formant part o representant a un col·lectiu tan gran?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 Jugar a les cartes. Jugar les cartes, tenem el, el saló o el club de pensionistes que que ens ha d'adjicar en adjicar en moment l'ajuntament el, el, el, el saló que tenim, pues, tenim la televisió, tenim us els... biblioteca, jardet de tota classe i és l'única activitat que disponem en aquest moment. És un local molt utilitzat de, de, de, com a seus un socials. un local que, utilitzat normalment perquè, clar, com no hi ha mort, no disponen de molts locals, pues, en aquests moments pues, venen a, de, a demanar molt pues, eh, l'associació de caçaors o l'associació de no sé què, xer. i jo sempre dic que mentre no disponguen de, de, de les del club de l'activitat de, del club pues el local està dispost a tot el poble però clar, mentre el, el club no li fa falta perquè no si venen a demanar o a demanar permís per fer una assemblea un dia per la vesprà en, en, en la gent està fent l'única activitat que disposen de jugar les cartes o de parlar o de veure la tele a les 6 o a les 7 de la les esprà, o a les 5, pues, i diré que espereu-vos a les 9 de la nit que se'n vagi a la gent i disposeu d'això. De moment pues, no ho han negat a ningú i tots disposen el local de pues, la manera que que es pot dispondre. A, -a més d'aixes coses, també fan viatges, juguen... Eh... A, a més, pues, les activitats... Pues, eh el club pues, està gestionant viatges aquest any passat han fet un, un viatge a Madrid de tres dies eh, per veure una revisteta de Rei León vam estar amb l'ambient a Rei León vam fer un altre viatge a Bocairent eh, Sí que viatges que, que pot el club pues, per mediació de, de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 i, i algunes i l'avent més principal que, que, que fem eh, o que té aquest club és el sopar de convivència que fem tots els anys eh, en el mes d'agost, juliol o agost, quan hem vist la plaça, que és un sopar que fem gratuïtament a, a tots els socis eh, en què duem un xicotè conjunt i la gent ho passa, doncs pues, una meravella, com és en l'estiu, doncs pues, la gent ho passa molt bé durant Xabelà. Totes aquestes coses segurament es sufraguen en la quota de socis i l'ajuda de les diferents institucions. Com, com és la, la relació de, de la situació amb les diferents administracions? Tant la local, l'autonòmica... La, la, pues, Al moment, pues, segur que eh, ha, ha estat molt bé. El que passa és que aquests eh, anys passats pues, es, es recebia una ajuda molt bona de diputació, de, de, de conselleria i en aquests moments ja fa dos anys o fa dos anys i pico o gairebé tres anys que s'ha reduït les subvencions per pues, més del 50% perquè, per exemple, pel el sopar este que fem l'estiu perquè pues eh, sense voler es reuneixen les 200 persones a la plaça sopant, pues, teníem, eh, jo me'n recordo que l'última, el primer any que ho vaig entrar te van tindre una subvenció de debutació de, de quasi 3.000 euros. I en guany per, per exemple, en guany ja ho han recibit, mos ha reduït a 1.100. O sé sigui que l'arrebaix ha sigut molt forta, però, clar, en, en la xicoteta cota que paguem tots els socis, que són 12 euros, que paguen l'any, i, i també una xicoteta loteria que, que fem a Nadal, i pues, una ajuda que ens donava l'Ajuntament, com crec que a totes les associacions, que esperem que, en un any no l'han recebida, però esperem que, que recebisca, pues, podrem sufragar el sopar este, que com, com sabeu els dos exòcis pues, costa pues, 3.000 i pico d'euros el sopar. Sí, pel que hem pogut saber en la, la ràdio... Pareix que les, les subvencions per a aquest any 2013, que en un principi anaven retallades en un 50%, tornen a estar altra volta. Sí, perquè justament després per va de l'ofici de diputació que tenien concedits 1.000 euros, 1.100 euros. O sigui que s'ha retallat també al 70% o més. La gent moltes voltes quan escolta la paraula incerso de seguida l'associa a la gent més major.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 que, però clar, el inserso li ha passat com a, com a, a tot a totes les, les, les associacions i a tots eh, les eixides, ha reduït eh, per a més del 50%. Entonces, què passa que els plataes de l'inserso ja no ja no és el que era antes. L'inserso era una El entrava des del pla de, de, de de l'obra social de l'Estat, del govern, que era que es subvencionava el tant percent de les vacacions, no sé sigui, quin tant per cent, però... Que... És un programa dedicat a, un programa a, dedicat a, a la tercera edat. De vacacions, són viatges. De vacacions, soles de viatges. O sigui que l'incerts no en contribueix i que l'incerts entra també a sessió de balnearis, de o ser sigui que no és soles anar a viatjar, a passar-se o sigui que si tu vols anar a un balneari... Eh, o demanes al pla d'inserço de, de banyaari també concedeixen places a banyas i que tu busgues. Claro, però eh, ja resulta un poquet que t'has de desplaçar. El banyaari ja t'ha de desplaçar-ho en el teu vehicle i ja és un poquet més car per la gent la gent de ara, de la tercera edat, els estorais passats disponia també de, de, de, un, de un poder adquisitiu que ara lo millor té que ajudar al fill o té que ajudar a, a una persona que ningú en casa ja no ja, ja no té el mateix poder que tenia antes i ja pues, per tot, tot. Un poc trist que aquest tipus de coses al final acabin convertintse com un luxe. Però és així. Sí, l'Inserso també es va crear pa, per a reactivitar l'economia en, en temporada baixa dels hotels, com es deia, de És un dels plans del govern que mantenia els hotels eh, a Boers, perquè l'Inserso, com vosaltres sabeu, eh, pues era un, un... mantenia molta gent que... que, que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 el any s'ha reduït de 20.000 a 4.000. Tot el que passa, no, que l'incerso ha neit no aixit places i la gent, per això molts altres han organitzat este permís de la gent d'una agència, d'un amic de Safiro, han organitzat el viatge amb mateix preu que l'incerso, els mateixos dies i al mateix lloc, el, el viatge cultural així, a Salamanca, a visitar els alrededors i tot això. Estem bé que, que la crisi afecta molt a l'incerso, a les ajudes. En, en què més afecta la crisi econòmica a la seva associació? Bé, bueno, la, per, per l'associació la, avui dia, com vosaltres sabeu, de les velles quizás, serien, qui, quizás siga un luxe, saps? perquè moltes vells estan mantenint moltes famílies en tota Espanya si no fora per, per, per l'ajuda que té tots els mesos. Antigament, o no, no antiguament, no fa molts anys, no fa molts anys, la joventut no és que despreciava els vells, no, sin, ni que fos un destor, que, que en el que cobraven els vells si cobrava el matrimoni pues, es duien a una residència es duien a, a qualque, o buscaven a qualsevol per que es cuidara perquè ells pues, no, no, no podien treballaven l'home la dona, el matrimoni i es venia molt mal de mantenir el millor d'unes persones majors què passa avui? que moltes persones joves han que de recorrer als, als familiars, perquè en la pagueta que tinguin els familiars, doncs, doncs poquet a poquet tindin una ajuda també a, a, a ells. Moltes pares eh, avui s'han quedat prou arruinats per haver-los eh, firmat els fills o posar-los la hipoteca o això que han hagut que han han perdut moltíssims, la to sabeu que avu en dia moltíssims i moltíssims Jovens enú que traure de les residències dels pares, o guauelos, indús-los a casa per poder menjar tots en, en, en la poca, perquè en poè que cobren el si és un matrimoni la miqueta que cobra l'home, la miqueta que cobra la dona pot pues menja tot el, tot una família sencera, pares i fills Vostè un dia, aquesta ajuda que rebien de, de, com a, però com a paga que no és una ajuda és... No, no, no, és meriscuda, és meriscuda no, no, no, total, no és una ajuda, és una cosa de tota la vida però que fins ara, per a fi, no s'ha fet falta això per avui, a molts sí per desgràcia, a molts sí Han tornat a la vida d'abans però per obligació i necessitat per... No, no, no per convenciment no, no per... Bé, es... canviant de qüestió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 que té ganes de, de, de, de, de treballar, té ganes de, de, de, de canviar, té ganes de, de, de prosperar i tenim que conscienciamos que, que avui és la joventut que, que traure això davant. endavant. es veig ja no tenim, no tenim ni forces ni, ni, ni el mateixcrit que té un jove i hi ha que, don, hi ha que apoyar a la joventut i perquè en el poquet en lo, en lo, que sàpiguen, el mateix que puguen, que traguen això so conforme puguen endavant. És d'ells, és d'ells el futur. És d'ells el futur, és que és d'ells, és que no hi ha altra solució. És que antigament, així, doncs els vells, que la, la terra és mala, la terreta, la sol, la finqueta, avui això s'ha perdut tot. Avui la, la joventut i...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 I la gent que també que s'implique, igual que es va implicar vostè, que s'implique perquè al final que... en un poble tan xicotet és, com diu no, vostè, un no, no, poble és obligació que, de tots recordar aquest no, tipus no de no coses. Podem, no podem alzar els muscles ni, ni, ni dir mira, això jo tinc igual, però el que en queda és que no és així, tampoc.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 Eh, en una canya i una brotxa d'espart al coll. entonces com el poble de Sella tot sabeu que era, pod tenir que desplaçar quan on havia. A on dia més proper en Benidorm. A Benidorm, quan jo vaig entrar a, vaig començar a treballar en Benidorm. Ereren sí hoé pintors també en Benidorm quatre de xisles, un de polop, uno de callosa i jo. Saps? I no eren més. Per què? Perquè a Benidorm hi quatre xalers també i un hostal o dos, o una pensió, no havia res més. Vostè també ha sigut testimoni del creixement de Benidorm. Jo, havia una pensió o dos, pensió major, pensió en la, de la Mallora, que eren deu o dues habitacions estar avui es grans edificis de coblanques i tot això no hi havia res més Sí ho sé pintors rem eren, eren pues, dos germans de xirles uno de Pa un de Callosa de, sí, dels poblers de costat perquè en Valldor el els únics pintors que havia, que van que van treballar van treballar en molts ratos eren dos mariners que eren de la mar i pintaven les barques i, i, i van entrar a treballar en molts altres també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 em vaig tirar endavant i a poquet a poquet pues, vaig fer mal l'empresa que jo tenia jo vaig tindre dos empreses una com a autònoma això, i l'altra que d'una societat tenia, pues, vaig pregar a tindre pues, 35 i 40 homes treballant treballaven ja per, per, per tota la costa jo, va haver una temporada que ens que van quedar tota la rehabilitació d'oficines de, de Benesto, de, de Múrcia, Lacan, València i Castelló. I igual estava la bola de Granada, en Puerto Lombreras, que estava en Nules, allà en Castelló. ¿Saps? Entonces, pues, eh, era una altra època i jo tenia... 40 anys, o 35, o 40, 45 anys, ja estàs 50. Després ja va vindre el boom de la costa, clar, la, la feina principal la tenien per així, per la zona de Benidorm, Alacant, Altea, Benissa, Calp. Jo ja va tenir 6, 5 o sis anys... Tot, els 65 dies 7 o 8 homes només fent xalets i en Benissa i Moraida i, i tot això, era, era el nova March. Uh -huh. pues, va més doncs va transcurrir tota la meua tota la meva trajectòria com a... que al final, ventatges i desventatges i perquè de... quan es va formar es va formar també i, i venia d'un poble com haguera pogut vindre de Benidorm pues una empresa com qualsevol altre una altra. empresa com un poble, doncs pues que Mira, Sella, porrava, l'únic que porrava és que una furgoneta, tres o quatre furgonetes que tenia jo, que dia pintura, decoració, llorca, Sella. I dic, mira, Sella, i això on està? I Sella no està, pues sí, Sella està. I, i això, pues aquí a costa la itana, mira, de tires de Villajosa, i xes en l'autopista a la vila, tires la carretta, pues tinc que anar al pobleteixi pero la única ventaja es que conocían Sella por muchos puestos. También ha donado conocer el nombre del pueblo. ¿Sí? Porque allá en Puerto Lombrero se Sella en un cartel y, oye, ¿y eso para eso Sella? Pues si sí, Sella es pues, un pueblecito que hay en Alicante y eh, ¿sí? ¿y tú vienes aquí desde Sella? Pues desde eh, pues, Sella, ¿qué vengo? ¿Qué tengo que, que, que, que hacer? ¿eh? Señor, Decía de, que, de la de la que ya era una, una ventaja también de conèixer el poble de cella. Per pues més, això de Cartales de les Furgonetes, no? Doncs, pues, Vicent, per últim, si vols deixar algun tipus de missatge per la gent que ens escolta, per els teus associats, també. Doncs pues per als meus associats, eh, vull dir que seguisquen conforme col·laborant, conforme col·laborem ara, i també demana, també el principal que demana és la joventut, la joventut que no perga els ànims i ara hi ha les vells que s'animem a que que la cosa endavant i, i que siguisca la labor que duguem fent i que vull que gràcies per tot, per haver-ho recordat de vosaltres i molt agraït. Pues molte gracias a tu per haber compartido este ten tan agradable en nosaltres pero a mí ha segut una sensación y una experiencia molt grata y simplemente ya despedirnos desde la nuestra sección de, de les entrevistes. Mol gracias Vicent. molte graciasdeu Qui pregunta ya respond Qui respondan pregunta.